Alhamdu lillahi rabbil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasooli muhammad wa ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallamu tasliman kithira Allahum jalla wa ala fa'la ndarojim wa t-mpriti indi me dha fa'la karkojim la vdahtat vikimata Allahu chofri bi muhammadin sallallahu alaihi wa s-salam bifamilina t-i shokat dha tajjizat qe indiqin rughu natyura dhe indi me fundiq saibod n-ruhuzri ime dha s-sadna q-didh për ditet të Ramazanit në këtë fillim të kësaj dite, në këtë Saba, në Solangele Leuala që të nejë përnën këto adhurime edhe të në mundësën që të ashtojmë edhe sasin, po edhe të përmirësojmë qilësin. Nga rastet dhe në gjarët të rëndësishme që kanë ndohet unë të kaluarën e që ne mund të marë mësime të shumëta, dhe këtë mësime të ndëruar lëzër nga kaluara vinë nga kategorite në njërzimet të, të njërzime. Jo gjithmon, apo jo dhe të rimesht, mësimi dhëtë më marrë aqpi njërzë që të dinë, janë të dikshum, apo njërzë që janë mosh, apo që janë pjeko. Nga njerë një njërë mund më në mësim edhe nga një fëmi, nga njerë mund më në mësim nga një qëka thjesht. E në në cishme që njerë me kone i vemen shumë, sy qelë, edhe në gjithë qëka, në shiku a ka mundësi më marë mësim për i kësajt, me përfitu për gjithë qka fito. Nëse jetë është mësim, jetë të tjepë mundësi më mësu në formë ndryshme, jo i tërë mësimi mire në shkollë, jo e tërë edukatë mire në shtëpi, mundë mire të edhe në vendet e tjere, nëse njërë është i vëmendëshme dhe i kujdetëshme. Për ndaj, edhe kërës sot që të përmendim, është një dëshmi e kësajt q Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ka qenë njëri më autoritetë. E deni dhe krasë që ka qenë më autoritetë, ka qenë njëri cili, dhe më thonë, ka pasë një, një personalitetë që njerëzit të shpeshërë, nga raspekti madhë kanë kaluet mirë falë i frike për ti. Nuk ka qenë një frike që i ka buën dhe një padrësit. Nërë ka sloj, Omeri ka qenë shumë i drejtë. Mirë po, nga dretësia ti, njerëzit, këm pasë munges të gudzimit me u balapachume të alë. Edhemi se hadith ka ardhë, që pejgamberi Sarasovë e mëndit e ka të mëhonë përgëzohë mërë, në të kuptim qëtipu në jutë të mërë. Shëjtani endronë rrugën, kur kalën ti. Do në ma selek të fegjen, nuk ndohë ti me njek një rrugë, illa vë selek e shëjtanu fegjen nga i rrëk. E që shëjtani mëse kalën, Pjesë e tërë për. A i shëtanë nuk nuk nuk nuk nuk e omer nuk e shë shëtanë ato. Mirë po kach ka qenë me personitat, kach këni fuqeshëm, to që, që ndikimi ti ka qenë dhe në këtë nivellat. Dhe një ditë omeri e radialot të ala nuk ka qenë duk kaluar rrugës Medinës, edhe ka qenë një grup i fmive duke e lujtur. Që i fmi që lujnë? Edhe kërë kanë po omerin, kanë i këfmija. Non në është ta mos për kam pas një moment i çartam se po luajnë këtu, po luajnë këtë vend. Diçka të gjashtë me kët. I vetëm që nuk ka ikë, ka thënë Allau ibn Zubejr. Ne kemi pas ibn Zubejrin midis katër të po mëojshin, Resullullah Teala, kur e kemi firmand. Ibn Zubejri ka thënë i ri vogël ka thënë fmijë në këtë situat dhe nuk ka ikur. Edhe mos ikë ibn Zubejrit i ka vënë përshtypë i ka vënë përshtypë Omerit, Resullullah Teala, në të alan, ka thonë, e ti pse nuk e ikë? Ka thënë me zëri i ri i vogla që mi, ka thon rruga nuk është e ngushtë e asë bërë më pas nuk më dalshu. E as nuk kam bërë mëkat që më i kuptoje. Unë skarsë më i kat. Edhe merti ka pëlqyrë kjo perigje dhe ka thon se e ardhmja do të jetë më e interesant për këtë djalë apo. Çka marrim nga kjo thjesht, po shumë kuptim plotë, ndërloza. Ne kemo marrim se fillimisht Mbi qëfar baza sahabat i kanë eduku fëmite të junam? Mbi qëfar baza? Mbi bazin e sinceritetit dhe guzimit. Dhe më thonë, nuk kanë qenë gjënat edukuara në mashtrim. Nuk kanë qenë edukuara në atë form që me gjithë shpëtimin në gënjeshtër. Me e kërku suksesin në mashtrim. Sikur se shpesh herën do të përshamullë që njështë edukuar në atë form që dhe më thonë, Mësë e kalëzot vërtetën. Mësë e kët, bë këtë. Mësë e bë këtë. Mësë e bë naivë. Në momeni kur fëmiju me natushmet pastor dhe me ragu, mësha shpeshre prindin, dërhynë, edhe ja shtrebnën këtë natushmëri. Ja një losë këtë kulo shmëri, këtë pastor ti. Shok qka, në shokë të pegamërësëm, janë sunë nga mamërësëm e edukun që ka. Në, si qëritatë. Jo në naivitetë. Dalën në evitët e dalën në sinceritet. Por në sinceritet, edhe në gudzim. Me qenë të gudzim shumë. Ata që kanë ikë, nuk dëme thonë se nuk, nuk kanë qenë të gudzim shumë. Por me sigurit nuk kanë ditë me e përdor gudzimin vend në duhur. Nga në një një përshamë mund të këtë një vlerë, mund të këtë një, një vyrtët mirë. Por nuk dënë me e gjithë vend një ku me përdorë. Nuk din. Për shembull, ka njerëz që jëm bujor, nuk kanë koprac. Po ja që nga neglizhenca, nga pakujdesia, për, për shembull, ju i keni rase shumë më një mund punë caktuar më vonë. Jo që është koprac, por ti po vuan më vonë. Mund të jetë për shembull njëri i durushëm. Po ja që situata caktuar më nuk e desh të më posapër. Nuk din me për të vlerën. Do ndallon me të mungov vlera. Edhe mas për për shambull, caktume, telefona, po do të mos më ditë me për do vlerën, do ta dëgjoj. Është për shembull ti e ke një pajisje të caktuar, jeni telefon apo çka do të thotë? Nuk do më thon pse e ke këtë me konta, për do çka kaën topën. Ka shumë çështje këtu që janë si përdoqa, zdim, për do, më sdim aftën. Ashta duan. Ka më thësh që ndoshta ne na duan, po nuk dim se i kemi aftën. Presom atë për të thjesht i vëdihshëm, i vëmendshëm. Për anë pozitive që i ke. Me gjithë çmë do të thjesht aftën. E kështë rulli prindve, që fëmive mjë u shpërfaq dhe më anët e mira që i kanë, edhe me imësu gudzim shumë me i përdur ato anët e mira që i kanë ato. Ndodhë që nuk din me përdur, për ndodhë që, për shambull, e ka një vlerë që aktume, nuk ka gudzim me shprepse nësa ke që kuptohet e përbuzin e kështë më rrathër. Për ndaj, Sabët i kanë eduku në sinceritet, atë i kanë eduku në gudzim. E për me pasë më cimi si eduku kështu, dufënirë me kohën vëtë edukum. Nga saj që nuk ka, nuk mund t'jep. Aj që ka, jep. Aj që ka edukat mirë fillë që si duhet, ka që far jep. Aj që nuk e ka, nuk ka që ka me donë. Dhe kërëme të gudzimit, të ndërë, gudzimit nuk kërë vitë më këtë aspekt. Vetë më këtë aspekt. Por më pos guxzim që dikujt më thon ju. Po, kjo është guxim, po. Po s'është kjo guxim. Guximi është për te iksaj. Çkau guxim? Guximi është edhe jo që më thon njeri të ju, ose po. Po shajmosi kushtom mirë, ose diku ku jo është çovë, Jovicki. Guximi është më i thon edhe vetes ju jo mos poja. Ma guxim është kjo afër. Kur nepsi kërkon diçka, kur e pshija, nën, më thon ju. Dhe kjo është i var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 Sa so, ko njerës të cilët nuk pëndohen, nuk ikin dorën nga keqe. Ju pëse, ju pëse, mëndojnë sa e që përvojnë është e mirë, ju e di së është e keqe, e pranojnë, pëse nuk pëndohet? Të sënë e maj, apet bi, s'ka gudzim, nuk i besënë vetës vetë, s'ka vetë besim, kjo pënges gudzimi, apetë. Ja, unës, 5 vakët e mi falë, ju jo vëllas mëj, nuk e dië. Sado kujum, hajdkojë në jamicë, tom këta po mund ata. Sa diçka në në në misioni pa mund shumë ata. Për shem i thjet i letësh ata. Po të pas vet besim. Me i besu njëri aftësive vetë që Allah e ka dhënë. Normalisht me kërku ndihmën Allahut, më mbështet ndalla Allahu xhallahu ala. Mir po, pasoj për me u pendu dot guxim ata. Dot guxim. Madje të, Ma të ndërloza edhe guxim është që tash në Ramazan për shum njëri. Më jepën dorë nga çdo nga çdo element i cili nuk i shërben shujimi i Ramadanit. Është guxim. Për shembull, çka është që më shumë ti na e merr kohën? Edhe Ramadani është Ramadan. Një punë të thjesht për shembull, ska të bëj. Më shumë ti, më në edhe statistikat edhe teorizuara, po edhe vetëm tonë marrësha. Shtetëimi i ndërtesave sociale apo Sa të mërko, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë, përë. Kur gjë që? Me që ku shkaj, ku ardhë, që ka boni? Kur është e, shkaj një orë. Të, të Kur Kur Ti vet në mështë në gjysurë, apetat njerë në gjyrë e e, ka 5-10 ditet, një të në të zilë. Kur fardëbija? Kur gjë që? Të vetë në fundë e shë, e që ka mësove? Kur gjë? Kemë su po që filenë aut Unë ishte sa da, bashambull ai tetri or kë u sku, kë ka ngurmu këtë sterol ç'i kemsu, në kohs kjo dije më mësuave. Mirë, po kjo u bë shumë tërheqëse. Do të mëon ka fuqi të hatashme me trreq. Problemi është me thonë ju. Jo. Për shkak është bëg gjuzem që më thon blen Ramazan një mujë ditë, po agjuroj edhe nga rrjetet sociale. Jo vetë nga buka, po agjuroj edhe nga jashtë duavave. S'ka ajn topa. Në po thamë përshamë njerë me ngu një një gjëratë, që i një, një, një, një, një mënë jepë kurajo, jo, jepë motivë. Po, kështu i organizanë, ka mëndësi, i organizanë të i qëtë avonash, edheve që të edhe i kërë, pasil, zbana, koha, në gënë. Ma dhe ka ere, pa e si rrote në zbana, pëtanë. Merë kohë, pëtanë. Në këtu e në shumë problematike, du të gudzimën, jo. Nga se unë e di që ka përdu. Unë e di ka jom njësë. Unë e di rëndësirën e kohë të Ramaz Shkane këtë guzim interesant për shumë, këtë guzim interesant. Imam Maliku, rahimu Allah, ka qenë nga djetarit e mlaj. Imam Malik ibn Janës, djetarit madhë u konë, në Medinë u konë. Unë ka qenë nga gjëronët e para. Dhe ka majtë dërth në gjemi. E u ka spegu të lebeve hadithet e pejgamberit sërëllahu sërëllu. Ka qenë djetarit hadith, e hadithet e djetarit i fikut, i regullëve, i dispozitëve, shëretikëve. Dhe duke i shpjeguar nzonësve, xhamatit, ka ardhur një kaburit. Oh, hajde nisi era elefanti. Ka furitur kus elefanti me dinë aftë. Do të s'ka pa po elefanti kurr. Vetë kani. Po s'ka pa po ap elefanti apo. Dhe kur ka ardhur elefanti me rzu çabën, këtej unik. Si ka qon çoku var, ai voni ka qi malla apo. S'ka pa po elefanti apo. Allah e ka shkatruar elefantin, ushrin elefanti më bër çabën apo. Do s'ka pas arap çitel për para, unik apo edhe ka orë, ka or, hajdi se erën e fante, nga, nga kureshtja ne po elefantin, ju nëqu goti krejtu një kpiderës, ne po elefantin. A ma njoni e suqu. Njoni që ju konë, nuk ka leviz farë veni, hecë si ka për përshqypja. Edhe mammaliku, rahimullah, po i bëndë ashtë përshqypja përshqypja suqu. A e nërman e ka kuptua, njerëzit kureshqyre është vërinë këthejo në peta. Sa ja. në që ka ndodin këtë puna. Mirë po, përshyquti. Atim fala ke po elefanta, si spoçojosh ti, do të mos spo duket, do jo të korr skuq po. Zani? Unë mund me dini me po malikun, jo elefanten. Unë mund me dini me msubi malikut, jo me po elefanta poshtë përpjetav. E ku guximo kjatën. So momu po unë e di çhabu do me kërkuan, di ka ymnis. Atë unë që tu e qëtu dhe kam. Tjerë çka vinë shkojn këto punë, çka kam harë më po, pavde. Çka kë është bajë, do më ne guximshme. Ka guxim njëri që më thonë të gjuo, ski më po. Pse? Si thash o ku msimit, tash o ku ksaja? Edhe kërë pjesë e guzimit. Guzim. Bujaria ka bëjtë me guzim. Bujarë. Nga se shejtani i frikso njezin nga vërthnia. Sa një dhe me dhondi që ka përshamut? A këni pa? Po, fështirësht, fështirësht, dhe me thonët një, një të nësasi që e kebëjtë me dhondi nga mendimi parë dhe të zbati me majtë një të nivellëpë. Kërdo përshamut me dhondi që ka thushë azator po e do. Dë dent piktuit. Ktu opton 25 shkon sigurisht ato. Se tani shkon turop, duhet kadoj se pas na arruç kem pagu këto edhe këto, dë dent te xhepi, domthon 25 sigurisht tani bëhet as shumë 15 apo ose më pak. Ataj do të baje guxim çik ukrri kom thon apo. Edhe edhe bjeria ka guxim? Do të guxim apo thon? Ne kash bash paguxim. Ataj guximi të rrugë nuk kash veç interleshme me, me kënd. Veqe, për çka për shembull, vallai shtrim i thikati ju. Sa i kjo poptën? Mirë, po guxim është edhe këtu që përmana. Pejgambëri sa s'om ka thonë, nuk është i fortë. Shikon, nuk është i fortë. Po këtuin edhe shum, dhe i guximshëm. Meqejë që do të thonë i rrezon të tjerë. A, s'ka kush jamun këtu. Ky këti rrezon. Sa i kjo është i fortë? Mirë, po këta kush rrezon këta? Edhe nuk jepsh. Nikujt rrezon ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk osht po i fort ai qirzon njerzit po i fort osht ai qe nuk qirzon i dhënimi on ko e ndon dikush e provokon dikush çaq çaplos fort ama osht i fort e mban veten efronon veten nuk shporthan nuk ka perplas hidhnimimi nuk ka stin me uhakmor çkert i fort osht i guxim shum me nol veten edhe sabri do guxim edhe bujeria do guxim ke dy guxim apo Andaj çdo vlerë të ndrozur duhet më zgjeru deri në kuptimin e fundit të saj, jo vetëm të marr kuptimin fillestar të kësaj vlere ato. Andaj ibn Zubairi ka qenë i guximshëm po në këtë rast. Por ka qenë i guximshëm në punë tjetër, se ataj kur i ka mësuar sa i ka mësuar mënyrë të kompletuar, jo vetëm në mënyrë të selektuara. Dhe ashtu nga kjo marrim sim edhe sa Kras sinceritetit, kras gudzimet, em pësime edhe menqërin. Kërë i menqër. Mon i ka mësu me pënu me men. Qështë i kene duku, me men. Ka po, unë e shajik, rruga kon po, me konë gjanë, rruga me konë gështë. Të të të shukë, të e maj vjetër, rruga gjanë ashtë, sa të dushtë, në nëzën tohën dhe. Legjikështë, është legjikështë me kepojë. Edhe tjetëri aspekt i legjikës ka qenë, së këmë bërë kërgjëve, Në këmë bëti që ka jo, pëse në ikë, logikë shumë. Kë e ka në marë këtë logikë? Kër mësorsh pichkafit me pas të utë, pas taj të tjetë i kinë regullë. A më akurat pjesën ku duhet me pas frikës të kinë regullë, tani kjo që regullemi këso i fushë e bartët, fushet, tani nuk di pichkafit me pas të utë. Nërsa ki frikë e pjensë, që s'konë në pasë frikë fara. Ali u rradiallani ka, ka thonë, njeri mos tja këtë frikën as kujtë, po asë më katit vetë. Të të pëngjënave tua, që ta, që tjera sënë, që aki mutu? Aki bo? Aki thonë? Ekshtë më latë. Vëndaj du me thonë që e, menqyria e në kuptanë me ditë, përshambull, me ditë si me ragu, me ditë nga qëfar me pas frikë. Menqyrikja. Pra një të ndërëzër, ashtë menqyri, njëri, mësë mija pas frikë në latë, që se këgualet. A menqyrikja? Shë fuqinë e Allah gjëllohat gjithë kënë. Shikaj, dhe unë, si Allah gjëllohat e libi zëgjërate, që ka ndodhe. Dhe më thonë, ka procese naturë që ndodhen, njerëzit mahnitën. Nuk kanë ma di as as mundësin, mundësin, dhe unë, ma minimale me ndonjë një procesat. Heq, absurdisht. Dërzohen, ka shki fenomeneve tila. Gjitha këtu fenomene, shpëpaci fuqinë e Allah të zëgjën. Dhe dhe shë, Ska frikë për Allah të gjithë, a, -a. a shkë e menë qëra? Jo, pa. Shkë Allah gjëllë e oale të ndërru nëzër, për shumë në surën bekarën fillim, kur fletë për njerë që sënë të meqëm, ku shreta që sënë të meqëm? Ata që sënë të meqëm? Shpo thëm që së kanë dhije, me pas dhije dëllën e me këni meqëm dëllën, dhe po, me pas dhije unë me kënë gjithë kësh, dinë, më, din, më sanë, a me men تشكاتوا <سؤالد> لوجه الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون شبك قد مننسي الله وثت كافر نيرز وثون كما بسوا الله كما بسوا بيغامبيرن كما بسوا تدنججيميت اتاسيون بسيمتا Tentojnë me e mmashtru Allahon Kë i ki matë mërë Allah Ju kha diunë Allah Këshurë Allahon e mmashtruat Thetë Allah Azogel Va ma jekhdaun E nuk e din të gjorit se Nuk mmashtruin këtë tjetër Pos veteve vete të tyre Dhe që ta, e ke mmashtru vetën të se Allahon Istakfune min e nasi Të tërbanë Allah thot Istakfune min e nasi Wa na istakfune min Allah Më shqivën për njerëzë, më stë mënin, më stë mëshojnë, më njerëzë të, të, të nësetojnë. E Allahu? Këpjë Allah të pëshqivë, kuj këjim me të Allah? Apo, aho, ka mëngjurija? Kësa mëngjurija, po? Ane ajë që nuk ja ka frikën Allahut, nuk është i meqëm. Ajë që nuk beson në Allahut, nuk është i meqëm. Ska mundësi, mëngjurija dhe mëzbesimi zbojnë, absolutishtë. Pandaj, ata që në përndu në ndënim të Allah të bara këtala që ka thënë që ka thënë që ka thënë ma këllu ma këllu ti këllu ti këllu hapë veshtë mirë mëngu kur u folke edhe ti shumëkon të meqëm në aqill se shumëkon së të të të fundë përgësit ato o së këllu pas men këllu menu për shkurt dhe aj që mëne që s'ka dhe gjukimit ashtë i meqma ket argumentet flasin kod dit gjykimit ku i gimet andaj mençurish me kon imazh mire me kon imazh me kto standarde qeta allah xhella wala në fund fojas sport sul beqrat qurit besoni çka thon e nu menu kem aamana sufaha ama besuna çish besojne mendeletit për besimtarët thon inçmojn allah ela inhom homa sufaha La ja, meqëra muhabitit për mendelitit, këtan mendelitit, posë janë ka kuptun heq, nga se menqëria është në anë ati që ka besu, ka përnu argumentet, i shef faktet, është falenruas, kafri ka laun, që kështë i meqë më bërë. Nga dëmej që marëm, për fundë të nëzër, nësë me zjadë, është se, ë, në shoshni, gjithë në duhet me pasë njerë që si ka autoritetë që njerëzit apo pas respekt. Disho është një që për shembull as nuk respektohet i vjetri, as i dishmi, as nuk kleshën udhën kërkuet njerëz, sa marrë parë, marrën apo scoherën tëm. Do të pasin fanerë, do të pasin aranë. Pogudit. Prandaj ata fëmia çinik plemerët nuk kanë ikë pe frikë se u merru më diçka. Po në fjalë, respekti et në fjalë, drujë se omeri është më na bëa kë diçka kësh kë më herë thotë. Në mirë ka që një drejtë, pak me pasë që sa në rikullë, me ere ka fudë. Në nga qëpja e një ka tapër? Shë është një dhë me pasë një që ka një respekt njësë për të kujtë. Në familje, dhë me pasë një kërë që i fëmija pak, kër hinë ajë maske ju hëna përë. Pa më jo i hinë, dinë të kërës për rrështë i në që duhla. Me pasë një respekt të ula, me pasë një kërë hinë di kush, ka dalë ose me shurrug, me shuven, me hesht, ka dal. A nej, shoshnija që ka një është të këtil, edhe në gjdo shoshnji ka një është të til, por që gëzojnë respekt nga tjiret, kur jene ata, për shambull, kanë vendë posa që mku ulen, të lasin, jepët e drejta me full, mundësia mu përgjigjë, kjo ka respekt. A ma ku njerë, për shambull, të nërëzëll, nëse për shambull, mësusi, heq fa respekt i së ka në zonë pës pës përra se bojnë. A ka mundësi një pasë proces në në filë shkëllora? Ska mundësi, e pa mundës më është. Në ka mundësi njëse s'ka rrespekt më susit. S'ka rrespekt kjojë, s'ka rrespekt baba. Me nja pës përra se bojnë, e thirë babë në emën, filen. A Allah, qër, amen, nërshu, ka rrespekt e Allah, qërë babë në emën e thirë Allah. A që e që ështu e në elshuna, s'ka e në elshuna, duhet me egzistu një regullë. Muhammed e së me Po, Muhammed, jamë fëtire me gënjë apo me mir. Muhammed. Por sahabët s'kan pas drejt me të nëna Muhammed. Ja Rasulullah, me titullin e dërguar i Allahut. Respekt të këpun. Edhe me thënë Muhammed, s'shkon në çmim. Po kur vjen këtë nivel tani, msimi nuk ke ç'sh duhet apo? Ky Muhammed, ky Filoni, ky Hasani, ky tani, ja, ky është Rasulullah. Në opozit, me thënë me titull me Novk, që tregon respekt për këtë çështje këtu më rrapa. Edhe gjithashtu të noseve laçi po do me përmbyllur se duhet njëmë i u gëzu kur, të apta, kur të të ka, ka talentash është një apo kur ka të guximshëm. Omer për shembull këtë përgjigje ka marrë, ka mujt më nukon. Ço ti po më kallzem u, a rruga ngoshta gjën. Eç piktuit që njerë deragoj, ti po më kallzem u. Kur është një fëmijë që është i guximshëm, e pletë të thotë diçka në fytyrë boka i aq i fortë nuk vjen mirë, apo na ma thuj. Bravo. Çardhosh më thon. Çardhosh kur mos e ta bëv. Inkuroja je. Për kraha avë. Amerika per krah. S'kam bëjam më tek këtu i mit me kallëzuktor rrugën gjithë. Heçi me këtu. S'ka von kështa po. Dhe na shpesh për shkak të shohim fëmijë të guxim shumë, shumë fëmijë bujor, tmeçur, po nuk inkurajoj. Pse? Pse na ka librit pa knëfsin këtu ata i vijnë natë. S'kojn natë. Do të më guxo kushë kuadra, kapacitet do të më guxoam tonë. Me inkurajojm është për para, jadon më jadon mundsi në botë. Ç'ka është asha ka ka bë pa, ka më. Po ne ka të bëj më zëri trim. S'ka ka pas kërështim për para, se ka konsideru konkurantim në Zuberin. <laughs> Tërgoja, mësa ja zanatin, mësa ja punen, mështu që të hanë rësku në nesërës, të kërë kërështë të hanë rësku në kërkujt, të apsumë të nëzirë, gjithë të kërështë vërë me fërezim dhejtë, mësa ja, ka nëshujnë për shambullë që hezitojnë me mështu një praktikantë, përse? Buat mjekimin këtë e në, në ti shkon në Kur'an mirë ose flet mirë apo mos më shuvën kanë me krupse këto ne vjen me të nxënën në xhami këto. Po të nxënën apo tani se është i duhur apo. Ka vën për gjithë ose ose çfarëto fushë tjetër. Prandaj inkuraje të er, pra in mirën. Jepi kuraja përkraja, mirër, qashtu, për kraja. Mirë çashto. Es tutje. Si kurse ka bëu mirë më zubin. Sa ka pas në natë, për ka pas. Çef u gzuqi koksë njerëz. E kur koksë njerëz e ardhmëshë dizë, ku kemi fëmijë të guxim, shumë sinqert, të mençur, të përgatitur, të edukuar, talenta, e ardhmë është, Rini, kur thmit, është më përkra, më me zetë, e drejtshme. Rini ku kemi të mirë, është e drejtshme. Prandaj duhet me u përkrahë, mundi më me zë të sigurt so se tash ka boshat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të lutem të ndi sot të ambicie doli nga ky rast i shkurt, që kemi në zubëri fmijë ku po so somsimi të na ka vënë. E dimë se po komsimi tëa që mund të dalin nga kjo ose raste tjera te këtij burri që pastaj bëmuan burrë i madh me ndikim në historinë islamike. Allahu i dhaxh guxim me mençuri, e urtësi, e bujari, e siguri tet. Era mësoj këto vlera të mëdha atij bardit, më edhe tek fëmijët ton, e tij, tek djotardhëshme, që të vazhdonin kultivimin e vlera të tilla vazhdimisht deri në kiamet. Ne ti përsillem sikur se dikush na i përsulënive, ti e parsim na dikujt sikurse duhet. Zoti shoqëroj faleminderit shumë për sabrin edhe për dëgjimin, ne ta kimnashëm Zotit ruaj. Assalamu alayka Muhammad ala wa al-ali wa sahba sallallahu alayhi wa sallam bismillahi ar-rahmani ar-rahim